гордині. Северин запевняв Юліуша, що під час проповіді Міцкевича з'явилися на небі комета. І горе тому, хто мав очі, а її не бачив. І він ще сказав сакраментальне. Немає ніде правди. Тільки ученні Тов'янського, яке я прийняв остаточно і назавжди, поляки мають з'єднатися зі Святим Духом і самим Христом, і в цьому єдиний для них порятунок. Польщі сьогодні потрібні мученики, а не вожді. Словацький не мав сили переконати Гощинського в потребі практичної діяльності. Фанатизм просяк глибоко в душу зневіреного революціонера і за кілька ночей Юліуш написав для приятеля поему Ангеллі про польських страждальців у Сибіру, які пішли на муки через зраду вождів. Тож спасіння не в муках, а в вихованні із страждальців новітніх провінців не зганьблених зрадою, втечею з поля битви і не спокушених ілюзорною славою. Юріуш поемою переконував Северина, що поразка – то не тільки втрата зброї, а насамперед – занепад духу. Я написав цей твіт для тебе, щоб ти і ті, які сьогодні разом з тобою стали готовими для покірної жертовності, втямили, що не хрести для мук потрібно розбирати нині, а коси на мучителів. Ось зібралися три ватаги лежепатріотів Одна за короля, друга за спасителя, а третя за гетьмана. І заворогували між собою облудники, спраглі влади. Засперечалися, хто з них має таку любов до батьківщини, що міг би повести з собою народи. А той, хто виставить для розп'яття найсильнішого лицаря, який довше за всіх проживе на хресті. І сказав шаман до вибраного, «Найвитривалішого мученика Ангеллі, вас зрадили провідці ваші, зреклись сердець, які билися для народу, вони, каїни і самоїди, сперечаються між собою за владу, а ви марно гинете на хрестах». І відповів на це Ангеллі, «Мене колисці обіяв запах батькової крові, я виріс з печальним злякним обличчям, і тому пішов на хрест, щоб подолати страх і вмерти в тихому смутку». І прорік тоді, шаман. Тебе обрали на супокійну жертву. Ти ж повинен перемінитися у весняний грім. Ось ти щойно спалахнув проти власного страху і знову запав у зневіру. То згинь такий, яким став. І вмер Ангеллі. А тоді виїхав лицар на коні, увесь у зброї, і вигукнув. Тут був він, то хай встане, сідає на мого коня, я понесу його швидше, ніж буря, туди, де він розвеселиться у вогні. То воскресають народи, трупами забруковують вулиці і перемагають повсталі». Несподівано для Словацького Гощинського завітав до них Август Бельовський. І одночасно, ніби змовилися, варшав'як Едвард Дембовський, який у супроводі зв'язкового Міхала Вайди повертався до краю з наказом від князя Адама Чарторийського до Польського демократичного товариства підняти збройне повстання в Галичині. Словецький прочитав Гощинському і гостям поему Ангеллі, як на пуття до нової боротьби. Хворий і на силі підупалий, сам автор не міг вертатися до Польщі, проте сподівався, що Северин, послухавши поему, скине з себе луду з неохочення й байдужості і таки зважиться вернутися на батьківщину. Юлі закінчив читати, він довго чекав, що скаже Северин, і той нарешті мовив. Усе, що можеш зробити корисного в еміграції, це писати, бо написане залишиться і колись розбудить у людей жадобу чи то до мучеництва, чи до звитяги. Але нині твоїх слів поети не вчує наш люд. Не роби собі таких ілюзій. Ще не прийшов час, щоб воскресали загиблі на хрестах. Та якщо не матимемо розіп'ятих, то скажуть вороги наші народ, який не створив мучеників, заслуговує на забуття і смерть. Так навчає магістр Тов'янський. Гощинський говорив сам до себе, на присутніх не дивився. Він боявся зустрітися поглядом з Августом, який вперто намагався заглянути Северинові у вічі. Хай би хоч згадав останній бій над стрибом біля Берестечка, коли кавалерійський полк Бельовського, що входив до складу корпусу генерала Дверницького, цілий день змагався із утрічі більшим військом російського генерала Редігера. Платячи за кожен будинок десятками уланів. У місті розривалися гранати, горіли доми, на оборонців без устану сипався град куль, а надвечері з пляшової, куди був ще вихід, прискакав, на змиленому коні вістун і повідомив, що генерал Дверницький склав зброю під сморжевом. І ти був там, Северине, як представник штабної служби. Ти, як і всі ми, не міг зрозуміти, чому добре озброєний корпус скапітулював, і кожен з нас боявся сам собі признатись, що генерал підло зрадив. Царська драгунія йшла за моїм полком по п'ятах аж до австрійсько-російського кордону, і тут сталося найстрашніше. Гренадери австрійської прикордонної застави впускали на свою територію тільки офіцерів і інтернували їх, а рядових жовнірів стягали скони коней плазом шабель гнали на російський бік. «Чи ж то не про це розповій Юліушу своїй поемі «Тобі присвяченій?» «Щоб ти не забув, як наші вожді посилали на хрести найздольніших, самі же рятували, як могли, свою шкуру. Тільки ми з тобою не склали зброї. Я потрапив за грати,